Розділ тринадцятий Один «Луїзо!» Ральфові власний голос здався луною, що віддається в глибокому каньйоні. «Луїзо, ти бачиш?» «Я не...» Голос Луїзи здригнувся. «Це вітер відчинив двері туалету?» «Ні, усередині хтось є, саме тому загавкав собака». Розалі повільно позадкувала від лисого чоловічка. Рвані вуха собаки щільно притулилися до голови, морда скривилася в такому дикому аскалі, що оголилися зіпсовані зуби, якими вже неможливо розгризати кістки. Вона хрипло загавкала, а потім у безнадійному розпачі завила. «Так, ти бачиш його, Луїзо?» «Поглянь, він же зовсім поруч!» Ральф звівся на ноги. Луїза теж підвелася, тримаючи руку козирком біля очей. Жінка уважно вдивлялася. «Я бачу колихання. Так ворушиться повітря біля печі спалювання сміття». «Я ж сказав, тобі дати собаці спокій!» – крикнув Ральф. «Іди геть, забирайся до дітька!» Лисий чоловічок глянув на Ральфа, але тепер у його очах не було подиву. У них застиг вираз недбалого спокою. Він підняв великий палець правої руки в жесті древнього привітання. Потім і сам ощирив зуби, більш гострі і міцні, аніж у Розалі, у беззвучному сміху. Розалі скулилася, коли лисий у брудному халаті знову почав наближатися до неї. Потім підняла лапу і прикрила голову, картинний жест, який мусив би бути кумедним, але замість цього став виразом жаху, що переповнив собаку. Чому я не можу бачити, Ральфе? простогнала Луїза. Я бачу щось, але. Забирайся геть від неї. закричав Ральф і заніс руку наслідуючи каратистів. Рука, що випустила перед тим клинчастий пучок блакитного сяйва і далі відчувалася незаряженою зброєю. Однак цього разу лисий це знав. Він глянув на Ральфа і уїдливо посміхнувся А, перестань, чортаймере! Відійди, заткнися і насолоджуйся видавищем! Створіння, що стояло внизу пагорба, знову звернуло свою увагу на Розалі, яка скулилася, притулившись до стовбура сосни. Вона загавкала, і з тріщин кори почали просочуватися струмки зеленого туману. Лисий лікар схилився над Розалі, простягнувши одну руку в жесті турботи, яка погано поєднувалася зі скальпелем, затиснутим в іншій руці. Розалі заскиглила. Потім потягнулася вперед і покірно лизнула долоню лисого створіння. Ральф глянув на свої руки, відчуваючи в них щось. Не ту колишню силу, ні, але щось. Раптом під ногами затанцювали спалахи чистого білого світла, начебто його пальці раптово перетворилися на свічі запалювання. Луїза несамовито вчепилася у Ральфа. «Що сталося із собакою?» «Ральфе, що з нею відбувається?» Не роздумуючи, що він робить і чому, Ральф прикрив очі Луїзи своїми руками, начебто грав у «Відгадай, хто з коханою». Його пальці спалахнули з такою силою, що біле світло стало майже сліпучим. «Саме так рекламують мені засоби по телевізору», – подумав Ральф. Луїза скрикнула. Її руки впилися в зап'ястя Ральфа, потім хватка услабла. «Боже мій, Ральфе, що ти зі мною зробив?» Він прибрав руки і побачив палаючу вісімку, що оточувала її очі. Вона щойно зняла захисні окуляри, посипані цукровою пудрою. Біле майже відразу ж почало випаровуватися. «Воно не випаровується», – подумав він. «Воно просочується всередину». «Потім», – відрізав Ральф. «А зараз дивися». Розширені зіниці Луїзи сказали йому все, що він хотів знати. Лікар номер три, якого абсолютно не зачепила розпачлива спроба Розалі стати друзями, рукою, що тримає скальпель, відіпхнув її морду в бік. Другою рукою він схопив за хустку, зав'язану навколо шиї тварини, і підняв її морду вгору. Розаліз жалібно заскиглила, з паще потекла слина. Лисий гидко захихикав, і в Ральфа всередині все стиснулося. Гей, відійди, припини мучити тварину. крикнула Луїза. Лисий різко обернувся. Усмішка зникла з його обличчя, і він загарчав на Луїзу до певної міри і самоподобнюючись собаці. Та пішла ти, старожирна сука, собака мій, я вже казав це твоєму кривоноговому дружкові. Лисий випустив з рук шийну хустку, коли Луїза закричала на нього. І тепер Розалі знову скулилася від улесливого страху, притиснувшись до стовбура сосни. Очі її закотилися, піна жмутами висіла з розкритої пащі. Ніколи в житті Ральф не бачив такого заляканого створіння. «Ні!» – крикнув Ральф. «Тікай!» Здавалося, Розалі його не чула. І замить Ральф зрозумів, що вона не слухає його, тому що перебуває не повністю тут. Лисий вже зробив з нею щось. Він частково висмикнув її з повсякденної реальності, як фермер за допомогою трактора і довгого ланцюга викорчовує пні. І все-таки Ральф спробував ще раз. Ні, Розалі, тікай! Притиснуті вуха собаки нашурошилися, голова почала повертатися до Ральфа. Він не знав, чи послухається Розалі його наказу, тому що лисий схопив за шийну хустку ще до того, як Розалі почала рухатися. Він знову смикнув її за голову. «Він же вб'є її!» – закричала Луїза. «Він збирається перерізати їй горло! Не дозволяй йому, Ральфе! Змусь його зупинитися!» «Я не можу, але, можливо, в тебе вийде!» «Стріляй у нього! Стріляй у нього з руки!» Жінка, не розуміючи, подивилася на Ральфа. Він несамовито змахнув рукою, мов би зрубавши дерево. Але перш ніж Луїза встигла відповісти, Розалі видала звук, від якого кров застигла в жилах. Лисий заніс руку зі скальпелем, потім опустив її, але не перерізав їй горло. Він відітнув мотузочку». 2. Із кожної ніздрі Розалі вилася стрічечка, що здіймалася вгору. Дюймів за шість від її морди стрічечки з'єднувалися, утворюючи делікатний поросячий хвостик. Саме тут і рубанув скальпель карлика. Ральф, застигший від жаху, спостерігав, як відсічений хвостик піднімався в повітря, нагадуючи тузочку, випущеної на волі повітряної кульки. Злітаючи, сплетений хвостик розкручувався. Ральф подумав, чи не застрягне він на соснових гілках, але цього не сталося. Коли серпоподібна мотузочка справді зустріла на своєму шляху одну з гілок, вона просто пройшла крізь неї. Звичайно, подумав Ральф. Так само ці типи прийшли крізь зачинені двері будинку Майлочар після того, як вони вчинили з нею те саме. Далі була думка, що виходила з настільки простої і похмурої логіки, що не повірити в неї не було жодної змоги. Це не прибульці з космосу, не маленькі лисі лікарі, а центуріони. Центуріони Еда Діпно. Вони не схожі на римських воїнів, яких показують в історичних фільмах типу «Спартак» або «Бенгур», але це однаково «Центуріони». Адже так? Метрів за п'ять над землею мотузочка Розалі просто розчинилася, перетворившись у ніщо. Ральф опустив очі саме вчасно, щоб побачити, як Карлик зняв вицвілу блакитну хустку з шиї собаки, а потім відіпхав Розалі. Ральф уважніше придивився до собаки і внутрішньо скулився. Нічний кошмар про Керолайн повторювався з наполегливою жорстокістю. І Ральф намагався придушити в собі крик жаху, що рвався на волю. «Правильно, Ральфе, не кричи! Не треба цього робити, бо якщо ти закричиш, то ти вже не зможеш зупинитися. Будеш кричати, поки не порвеш голосові зв'язки. Пам'ятай про Луїзу, тому що тепер вона поряд із тобою. Пам'ятай про Луїзу і не кричи!» Так. Але як важко не кричати, коли жуки, які у вісні виповзали з голови Керолайн, тепер звивалися чорним потоком із ніздрів Розалі. Але це не жуки. Я не знаю, що це таке, однак не жуки. Ні, не комахи. Просто ще один вид аури. Кошмарна сіра речовина, не і не газ, викачувалася із з кожним видихом. Воно нікуди не летіло, а повільно огортало її огидною завісою антисвітла. Здавалося, чорнота ось-ось сховає собаку з очей. Ральф бачив благальні, перелякані очі тварини у той час, як темрява згущалася навколо її голови починала стікати вниз, огортаючи тулуб і лапи. Це був саван, справжній саван, і Ральф спостерігав за тим, як Розалі, у якої тепер була перерізана мотузочка, невблаганно плете навколо себе отруйний мішечок плаценти. Дивна метаморфоза викликала в пам'яті голос Еда Діпно, який стверджував, що центуріони крадуть зародки просто з утроб матерів і відвозять їх у критих вантажівках. «Ти ніколи не замислювався над тим, що саме ховається під брезентом?» – запитав тоді Ед. Лікар номер три, посміхаючись, дивився на Розалі. Потім, розв'язавши вузол хустки, пов'язав його навколо своєї шиї, спорудивши пишний бант, який робив хустку схожою на краватку богемного художника. Покінчивши з цим, він глянув на Ральфа і Луїзу з виразом огидної благодушності на обличчі. «Ось так», – промовляли його очі. «Осе-таки я зробив свою справу, і ви не змогли мені завадити, правильно?» «Та зробиш хоч небудь, Ральфе! Плагаю, зупини його!» Занадто пізно. Однак можна задати йому жару, перш ніж карлик насолодиться виглядом умираючої Розалі. Ральф був упевнений, що Луїза не зможе відтворити ріжучим ударом потік блакитного світла, як це зробив він, але цілком можливо вона почне діяти інакше. «Так, вона зможе підстрелити його власним способом». Ральф не знав, звідки з'явилася така впевненість. Просто знав і все. Він обхопив Луїзу за плечі, щоб вона глянула на нього, потім підняв праву руку. Він підібрав пальці, спрямовуючи вказівний на лисого карлика, схожого на хлопчика-мізинчика, що бавиться в розбійника. Луїза відповіла розгубленим, нерозуміючим поглядом. Ральф схопив її за руку і зняв рукавичку. «Ти! Ти, Луїзо!» Вона зрозуміла і одразу підняла руку, витягнувши вказівний палець у дитячому жесті стрільби. «Бах! Бах!» Дві компактні ромбовидні конфігурації сіро-блакитного кольору, ідентичного забарвленню її аури, але трохи яскравіші, злетіли з пучок Луїзи і полетіли до підніжжя пагорба. Лікар номер 3 верескливо скрикнувши, підстрибнув, тримаючи стиснуті кулаки на рівні плечей. Каблуки його чорних черевиків урізалися в сідниці, коли перша скуль пройшла під ним. Вона вдарилася об землю, підскочила, як плаский камінчик відскакує від водної гладі, і стукнулася об кабіну з табличкою «Жіночий». мить передня частина кабіни гостро спалахнула, як це недавно сталося з вікном пральні «Бульбуль». -буль. Друга сіроблакитна кулька, ударившись стегно лисого рикошетом, відскочила в небо. Він заволав. Високий, різкий звук, здавалося, хробаком звивався в голові Ральфа. Ральф заткнув вуха руками, хоча знав, що це не допоможе, і побачив, що луїза робить те саме. Він був певен, якщо незабаром вереск не припиниться, його голова розколиться. Лікар номер 3 упав на килими з соснових голок біля Розалії, почав качатися, завиваючи і тримаючись за стегно, як роблять маленькі діти, забившись. За кілька секунд крик почав стихати, і Карлик звівся на ноги. Очі його люто блищали з-під білих брів. Панама біла з'їхала назад, а ліва пола халата стала чорною і диміла. «Я дістану вас!» «Я дістану вас обох! Трахані шорттаймери! Я дістану вас обох!» Він обернувся і побіг по стежці, що вела до майданчика для Ігори до тенісних кортів. Його перегони нагадували біг астронавта поверхною місяця. Судячи зі швидкості, навряд чи Луїза серйозно його поранила. Луїза схопила за плече Ральфа і труснула його. Аури знову почали тьм'яніти. «Діти! Воно побігло до дітей!» Фігура жінки блідла, розчиняючись у повітрі, і це привело Ральфа до тями. Він побачив, що Луїза зовсім не говорить, а невідривно дивиться на нього темними очима. «Я тебе не чую!» – крикнув він. «Луїза, я не чую тебе!» «Чи ти оглух?» «Воно побігло до майданчика для Ігор, до дітей! Ми не можемо дозволити, щоб постраждали діти!» Ральф важко зітхнув. «Вони не постраждають!» «Звідки така впевненість?» «Не знаю, просто впевнений!» «Я підстрелила його!» Вона піднесла палець до скроні, як акторка, що грає роль самогубці. «Я підстрелила його з власного пальця!» «Ось-ось, ще й обпалила, судячи з його поведінки, достатньо сильно». «Я більше не бачу барв Ральфа», – він кивнув. «Вони приходять і йдуть, як хвилі нічної радіостанції». «Я не знаю, що й думати. Навіть не розумію, чого мені хочеться». Луїза схлипнула, і Ральф обійняв її. Незалежно від того, що відбувалося в його житті просто зараз, один факт фіксувався чітко і виразно. Він означав, як це прекрасно знову тримати в обіймах жінку. «Заспокойся», – мовив Ральф, притискаючись щокою до її тімені. Волосся пахло чудово, без жодної домішки фіксаторів, які застосовують у перукарнях. Запаху, що був невід'ємний від аромату волосся Керолайн протягом останніх 10-15 років їхнього спільного життя. «Краще на якийсь час забудемо про це». Луїза глянула на нього. Ральф більше не міг бачити димок, що струменіє навколо її обличчя, але він знав, що димок і далі тут. До того ж очі Луїзи були прекрасні й так. «До чого це, Ральфа? Ти знаєш, до чого все це?» Він похитав головою. В голові у нього кружляли фрагменти головоломки. Капелюхи, лікарі, жуки, гасла протесту, ляльки, що розбиваючись розприскують штучну кров, які не складалися в єдине ціле. Але найчастіше з якоюсь невблаганною постійністю повторювалася безглузда фраза старого Дора. «Готову булочку, не спекти заново!» І тут Ральфові спало на думку, що це не що інше, як істина. Три Ральф, почувши сумовите пищання, подивився в бік пагорба. Розалі, що лежала біля величезної сосни, намагалася піднятися. Ральф більше не міг бачити чорний саван, що оточував собаку, але був певен у тому, що він нікуди не дівся. «Бідолаха, ми можемо їй допомогти, Ральфе?» Вони нічого не могли зробити для собаки. Ральф був певен у цьому. Він узяв долоню Луїзи у свої руки, чекаючи, що тварина зараз упаде, видихнувши в останнє. Але Розалі в розпачливому ривку підхопилася. Вона завмерла так низько схиливши голову, що ніс майже впирався в землю, а тоді кілька разів чхнула. Відтак обтрусилася, глянула на Ральфа і Луїзу і коротко тявкнула, не би повідомляючи, що не варто хвилюватися. Обернулася і потрюхикала крізь підлісок до виходу з парку. Перш ніж Ральф випустив її з поля зору, Розалі почала накульгувати так само незалежно, як завжди. Підбита лапа не стала здоровою, але після втручання лікаря номер 3 її стан і не погіршився. Старенька, але мабуть ще далека від смерті, як і інші старі шкапи Гаріса Савиню, Розалі зникла за деревами. «Я гадала, що гидна істота вб'є її», – зауважила Луїза. «Взагалі ж я думала, що воно вже вбило собаку». «Я теж». «Ральфе, невже все це відбулося насправді?» «Так». «Ці мотузочки від куляк. Ти думаєш, це життєві нитки?» Він повільно кивнув. «Так, щось на зразок поповини. І Розалі...» Його думки знову повернулися до першого досвіду бачення Аур, коли він стояв біля Райт-Ейд, притулившись спиною до поштової скриньки. Із 60 або 70 людей, яких побачив Ральф, перш ніж видіння зникло, лише кілька були в оточенні темних конвертів, які зараз він вважав саваном. Але конверт, який щойно огортав Розалі, здавалося набагато темнішим від тих. Люди, чиї аури були з темним відливом, мали хворий вигляд, як і Розалі, аура якої була кольору старих зашкарублих шкарпеток ще до появи лікаря номер три. «Можливо, він лише прискорив те, що однаково сталося б природним чином», – подумав Ральф. «Ральфа?» – окрикнула його Луїза. «А як же Розалі?» «Гадаю, моя стара приятелька Розалі тепер живе в Борг», – відповів Ральф. Луїза міркувала, дивлячись на сонячно запилений лісок, у якому зникла Розалі. Нарешті вона знову повернулася до Ральфа. «Цей карлик – один із тих, що виходили з будинку Мейлочер?» «Ні, там були двоє інших». «А ще ти бачив кого-небудь із їхньої компанії?» «Ні». Ти вважаєш, що є й інші? Не знаю. Ральфові здалося, що зараз вона запитає, чи помітив він Панаму Біла на голові істоти. Але Луїза нічого про це не сказала. Занадто багато незвичайного. А крім того, коли вона востаннє бачила Панаму на Білі, ніхто ще не обкусував її поля. Учитель історії на пенсії навряд чи належить до виду Панаму Жуйних. Відзначив про себе Ральф і посміхнувся. «А це так ранок, Ральфе!» Луїза подивилася йому просто в очі. «Гадаю, нам багато, про що варто поговорити. Я конче мушу з'ясувати, що відбувається!» Ральф згадав сьогоднішній ранок. Здавалося, минуле тисячоліття відтоді, як він, повертаючись із майданчика для пікніків, подумки переглядав список близьких йому людей, намагаючись вирішити, перед ким же йому відкритися. Він викреслив Луїзу з уявного списку на тій підставі, що вона може проговоритися, і тепер був здивований цим несподіваним судженням, яке грунтувалося в основному на думці Макговерна про Луїзу, а не на його власній. З'ясувалося, що єдиний, з ким Луїза розмовляла про аури досі, був той, хто на її думку вмів зберігати таємницю. Ральф кивнув. «Ти права. Нам треба поговорити». «Може, підемо до мене і трохи перекусимо? Я приготувала чудовий ленч, як на бабусю, яка не в змозі відшукати свої сережки». «Із задоволенням. Я розповім тобі все, що знаю, але це займе багато часу». Коли сьогодні вранці я розмовляв із Білим Макговерном, то оповів йому лише Reader's Digest версію. Отже, мовила Луїза. Суперечка виникла не через шахи, чи не так? Можливо, посміхаючись, відповів Ральф. Швидше за все, це скидалося на твою суперечку з сином і невісткою. Але ж я навіть не розповів йому всіх подробиць. Але мені ти розповіси? Так. Підводячись, відповів Ральф, «Присягаюся, до того ж ти чудова куховарка. Справа в тому...» Раптом Ральф замовки схопився рукою за груди. Він важко опустився на лаву, витріщивши очі і широко відкривши рота. «Ральфе, що з тобою?» Стривожений голос Луїзи чувся з далеких глибин. Подумки думки, він знову бачив лікаря номер 3 що стоїть між бульбуль -буль і багатоквартирним будинком. Лисий номер 3 намагався змусити Розалі перейти Гаррі Савеню, щоб йому було легше відітнути її мотузочку. Тоді йому це не вдалося, але він виконав свою задумку. Я знаю, побавлюся! Ще до полудня. Можливо... Той факт, що Білл МакГовер не належить до виду Панаму Жуйних, не єдина причина, чому Луїза не помітила, чию Панаму носить карлик. Можливо, вона не помітила, тому що не хотіла помічати. Можливо, все-таки є кілька фрагментів головоломки, які складаються, і якщо їх правильно розташувати, то розуміння розширюється». «Ральфе, що з тобою?» Він бачив карлика, який відкушує шматок панами, а потім знову насовує її на голову. Чув його голос, який стверджував, що тоді він замість собаки побавиться з Ральфом. «Але не лише зі мною. Зі мною і моїми друзями», – сказав він. «Зі мною і моїми друзями». Тепер, згадуючи, Ральф побачив ще дещо. Побачив, як сонце відкидає вогнені відблиски від акуратних мочок вух лікаря номер 3 коли він або воно вчепився зубами в Панаму. Спогад був занадто яскравим, щоб його можна було заперечувати, як і розуміння. Ширше розуміння і причетність. «Не бери все так близько до серця. Ти ж нічого не знаєш напевно, або живілля зовсім поряд, друже!» Думаю, тобі варто пам'ятати про це. Незалежно від того, чи бачать усе Целуїза чи ні. Інші люди в білих халатах, не лисі карлики, а мускулисті хлопці з гамівними сорочками і уколами торазину, можуть з'явитися в будь-який час. У будь-який час. І все-таки... Усе-таки... «Ральфе, заради Бога, відповідай!» Тепер Луїза термосила його щосили, мов дружина, що намагається розбудити чоловіка, який спізнюється на роботу. Ральф глянув на неї і спробував посміхнутися. Внутрішньо його посмішка була фальшивою, але Луїзі, мабуть, вона здалася справжньою, тому що вона розслабилася. «Бодай трошки». «Вибач», – мовив Ральф. «На мене щось найшло». «Не лякай мене більше». «Ти так схопився за груди, боже мій!» «Зі мною все гаразд!» Заспокоїв її Ральф, змушуючи фальшиву посмішку стати ще ширшою. «І якщо ти готуєш, то я ще їм!» «Дев'ять-десять, чорт з тобою! Всі помруть, іди за мною!» Луїза, глянувши на нього, полегшено зітхнула. «Чудово! Це буде кумедно!» «Я вже давно ні для кого не готувала, крім Сімони і Міни. Це мої подруги», – вона розсміялася. «Хоча це не те, що я хотіла сказати. Зовсім не тому буде кумедно». «А що ти хотіла сказати?» «Що я давно не готувала для чоловіка. Сподіваюсь, я не забула, як це робиться». «А в той день, коли ми з Білом дивилися в тебе новини, ти годувала нас спагетті з чедером. Чудова їжа». Вона досадливо посміхнулася. Я ж тільки розігрівала, а це не одне й те ж. Вийшов зайчик погулять. Посмішка ширша, ніж завжди. Так і щоки лопнуть. Я певен, що ти не розучилася, Луїза. У містера Чеса був чудовий апетит, але коли в нього почалися проблеми з печінкою і... Зітхнувши, вона взяла Ральфа за руку, водночас зніяковіло і значуще. І це зачарувало його. «Забудь, я утомився», – відплачив за минулим. «Залишимо це біло. Ходімо». Ральф підвівся, взяв Луїзу під руки і повів її до виходу з парку. Луїза ковзнула оком крізь юних мам, коли вони проходили повз майданчик для ігор. Ральф із радістю відволікся. Він скільки завгодно міг умовляти себе не поспішати з висновками, міг скільки завгодно нагадувати, що йому практично нічого не відомо про те, що відбувається з ним Луїзою, щоб тішити себе якимись логічними висновками, але все одно не міг змиритися. Серцем він відчував правоту своїх умовиводів. Відчував, що здолавши довгий шлях до сприйняття світу аур, його почуття і знання близькі до істини. Не знаю, як двоє інших, але лікар номер три безумець. До того ж він збирає сувеніри. Збирає їх, мов деякі божевільні, що колекціонували у В'єтнамі відрізані вуха своїх жертв. Він ані секунди не сумнівався в тому, що невістка Луїзи, скоряючись диявольському імпульсу, схопила брильянтові сережки з китайської порцелянової таці й сховала їх у кишеню штанів. Але тепер вони вже були не в Дженечес. Зараз вона дорікає собі за те, що втратила їх, і гірко кається, що взагалі торкнулася сережок. Ральф знав, що Карлик зі скальпелем у руці носив панаму Макговерна, навіть якщо Луїза й не впізнала її. Разом вони бачили, як прибулець відібрав у розалі шийну хустку. Підводячись із лави, Ральф зрозумів значення тих відблисків із мочок лисої істоти. Це означало, що тепер сережки Луїзи належали лікареві номер 3 Чотири Крісло гойдалка покійного містера Чеса стояло на витертому лінулеумі біля дверей чорного ходу. Луїза підвела до нього Ральфа і переконала подихати повітрям. Ральф подумав, що він цілком упорається з таким приписом. Яскраве післяполудневе світло падало на його коліна, поки Ральф погойдувався, роздумуючи над тим, як швидко минув час. «Можливо, я дотепер сплю і бачу все це у вісні». Він спостерігав за тим, як Луїза щось діставала із шафи, і вже за п'ять хвилин кухню почали наповнювати смачні запахи. «Я ж говорила, що якось приготую тобі небудь, сказала Луїза, додаючи в тарілку овочі і спеції. «Того дня, коли я годувала вас з білом спагетті з сиром, пам'ятаєш?» «Звичайно». Посміхаючись, відповів Ральф. «На веранді в коробці з-під молока є свіжий сидр. Сидр завжди краще зберігається на вулиці. Принесеш? Гарні келехи в шафці над мийкою. Мені доводиться підставляти стілець, щоб дістати їх. А ти можеш обійтися і без стільця. Ти такий високий. Мабуть, шість і два дюйми? Шість і три. Хіба за останні десять років я усохнув на дюйм чи два?» «Хребці сідають або щось таке, і не треба так клопотатися лише через мене, справді». Вона впритул дивилася на нього уперши перші руки в боки. В одній руці була ложка, якою Луїза помішувала їжу. Її показну суворість зм'якшувала посмішка. «Я сказала гарні кели, Геральф Робертса, а не найкращі». «Саме так, мем!» – посміхаючись відповів він, потім додав. — Судячи із запаху, ти прекрасно пам'ятаєш, як треба готувати для чоловіків. — Побачимо, як ти будеш їсти, — відповіла Луїза, але Ральфові здалося, що вона і так дуже задоволена, знову беручись за роботу. 5. Їжа була чудовою, і під час обіду вони не розмовляли про те, що сталося в парку. Апетит у Ральфа був настійкий. Частіше його й не було відтоді, як безсоння по-справжньому взялося за нього. Але сьогодні він їв з великим задоволенням, запиваючи пряну вечерю вже третім келихом яблучного сидру. І сподіваючись, що решту дня він не муситиме далеко відходити від туалету. Коли вони поїли, Луїза встала, підійшла до раковини і заходилася мити посуд. Вона відновила ту розмову так легко, немов це було відкладене на якийсь час в'язання. Що ти зробив для того, щоб знову повернути барви? Я не знаю. У мене було відчуття, начебто я стояла на краю іншого світу, а коли ти прикрив мені руками очі, то немов уштовхнув мене в нього. Він кивнув, пригадуючи, який вигляд мала Луїза в перші секунди після того, як він прибрав руки. Наче вона щойно зняла сонцезахисні окуляри, вкриті цукровою пудрою. Я скорився чистому інстинкту. І ти права, це справді схоже на світ. Я сам думаю про це, як про світ аур. Прекрасний світ, правда? Моторошний. Коли я вперше зіткнулася з ним наприкінці липня чи на початку серпня, то подумала, що божеволею. Але навіть тоді він мені подобався. Я не могла не полюбити його. Ральф здивовано подивився на жінку. Невже він колись вважав Луїзу базікою і пліткаркою? Людиною, що не вміє зберігати секрети. «Ні, боюся, що все було ще гірше, старий. Ти вважав її дурнуватою. І взагалі ти дивився на неї очима біла, наша Луїза. Не менше, але й не більше». «Що?» – стурбовано запитала вона. «Чому ти так на мене дивишся?» «Ти бачиш аури ще з літа. Так давно?» так. І з кожним разом усе яскравіше і частіше. Саме тому я й пішла на прийом до цього пліткаря. Ральфе, я справді підстрелила те створіння із пальця? що більше часу минає, то менше мені в це віриться. Ти це зробила. Незадовго до нашої зустрічі я зробив те саме. Ральф розповів їй про свою сутичку з лікарем номер 3 і про те, як він прогнав Карлика. Бо дай на якийсь час. Він підняв руку до плечей, а потім напружено витягнув її. «Оце і все, що я зробив. Не мов хлопчисько, що наслідує Чака Норріса або Стівена Сігала. Але в такий спосіб я митнув у нього неймовірно яскравий пучок світла, і Карлик одразу ж утік». І саме тому, до речі, я більше не міг повторити цей трюк. Взагалі не розумію, як мені це вдалося. Ти можеш ще раз пальнути зі свого пальця?» Луїза, хихикнувши, повернулася до Ральфа і націлилася в нього. «Не терпиться з'ясувати?» «Не тицяйте ти в мене цією штучкою, мадам», – попросив Ральф. Він посміхався, але був не цілком упевнений, що це жарт. Луїза, опустивши палець, повернулася до мийки, і під плескіт води вона почала ставити запитання, які Ральф одразу назвав великими питаннями. «Звідки береться ця сила, Ральфе? І для чого вона?» Похитавши головою, він устав із-за столу і підійшов до мийки. «Не знаю, і ще раз не знаю. А як щодо помічника? Де в тебе посудний рушник, Луїзо?» «Яка різниця, де мій посудний рушник?» «Сідай. Будь ласка, зараз же скажи мені, Ральфе, що ти не із племені сучасних чоловіків, тих, які постійно обіймаються і ридають від розчулення». Ральф розсміявся, похитавши головою. «Ні, просто я пройшов чудову школу». «Добре, тільки якщо не почнеш базікати про те, яка ти чутлива і тонка натура. Є деякі речі, які жінка хоче з'ясувати сама». Луїза відкрила шафу під микою і вручила йому старенький, але чистий посудний рушник. «Витри тарілки і поклади їх на стіл. Я сама поставлю посуд на місце. А поки ти працюєш, можеш розповідати мені свою історію. Некастровану версію». «Оце так угода». Ральф ще не вирішив, із чого почати, коли рот його відкрився немов за власним бажанням і почав говорити за нього». Коли до мене нарешті почало доходити, що Керолайн помирає, я почав багато гуляти. Якось, коли я дійшов майже до самого аеропорту... Шість він розповів їй усе, починаючи з зіткнення Еда і здоровання в кепці-бейсболці і закінчуючи сваркою з Білом, який сказав, що Ральфові слід було б проконсультуватися зі своїм лікарем, тому що в їхньому віці розумові розлади явище доволі поширене. Ральф кілька разів повертався до упущених подробиць, до того, наприклад, як з'явився старий Дор під час спроб Ральфа утримати Еда від бійки з водієм синього Форда-пікапа. Луїза не намагалася перекривати потік откровень. Почуття, яке охопило Ральфа, коли його розповідь почала наближатися до кінця, було полегшенням настільки глибоким, що нагадувало біль. немов якийсь чарівник замурував його серце, а тепер одну за одною розбирав цеглини. На той час, коли Ральф виговорився, посуд був вимитий і розставлений по місцях. І вони перейшли з кухні у вітальню з безліччю фотографій, головне місце серед яких безсумнівно займав містер Чес, що окупував місце на телевізорі. «Отже», – підсумував Ральф, – «і у що з усього ти віриш?» «У все, звісно», – відповіла Луїза або не помітила виразу полегшення на його обличчі, або проігнорувала цей факт. «Після того, що ми бачили сьогодні вранці, я вже не кажу про свою невістку. Я не можу не вірити. І в цьому моя перевага перед Білом». «І не єдина», – подумав, але не сказав Ральф. «Адже це не просто збіг, так?» – запитала вона. Ральф похитав головою. «Ні, не думаю». «Коли мені було сімнадцять?» – розповідала жінка. «Моя мама найняла хлопця, його звали Річард Гендерсон, допомагати нам у домі. Вона могла запросити будь-якого хлопчиська, але найняла саме Річі, бо він їй подобався. Він подобався їй через мене, якщо ти розумієш, що я маю на увазі». «Розумію, розумію. Вона підбирала тобі нареченого». «Принаймні вона робила це ненав'язливо. На щастя, мене абсолютно не цікаве в Річі». Особливо в цьому сенсі. І все ж мама старалася. Якщо я вчила уроки в кухні, вона просила його наносити дров, хоча був травень і спека. Якщо я годувала курчат, то мама просила його підрівняти стіг сіна. Вона хотіла, щоб він постійно був у мене на очах, щоб я звикла до нього. І якщо нам буде приємно спілкуватися одне з одним, і він запросить мене потанцювати або з'їздити в місто, вона не стане заперечувати. Вона робила це м'яко. Але однаково це був поштовх. І таке ж відчуття в мене виникає зараз. Мені ці поштовхи зовсім не здаються аж такими обережними і делікатними, заперечив Ральф. Рука його мимоволі потяглася до того місця, у яке не так давно впиралося вістря ножа Чарлі Пікерінга. «Та звісно, жахливо, коли ось так людину штрикають ножем. Хвалити Бога, при тобі виявився газовий балончик. Ти вважаєш, що старий Дор теж бачить аури? Що хтось із того світу наказав йому покласти балончик у кишеню твоєї куртки?» Ральф безпомічно знизав плечима. Він думав про це, але так і не міг збагнути. Бо якщо Доренс учинив саме так, звідси випливало, що якась будь сила або істота знала, що Ральфу буде потрібна допомога цій силі або істоті також мало бути відомо, що, по-перше, Ральф у неділю піде в бібліотеку, по-друге, досить тепла погода зміниться настільки, що буде потрібна куртка, по-третє, яку саме куртку він вибере. Інакше кажучи, мова йшла про якусь силу, що володіла даром передбачення. Думка про те, що його могла намітити, така сила лякала до смерті. Ральф визнавав, що у випадку з аерозолем втручання, можливо, врятувало йому життя, але страх однаково переважував. «Можливо», – мовив він. «Можливо, щось справді використало Доренса як хлопчика на побігеньках. Але чому?» «І що нам робити тепер?» – додала Луїза. Ральф міг лише похитати головою. Луїза глянула на годинника, що визирав із-за фотографії чоловіка у пальті з єнотовим коміром і легковажної з виду дівчини. Відтак потягнулася до телефону. Майже пів на четверту, боже мій! Ральф торкнувся її руки. Кому ти збираєшся дзвонити? Сімоні Естонії, сьогодні вдень, я, Сімона і Міна збиралися у Ладлоу пограти в покер, але після всього, що сталося, перелякана бабуся ризикує програти останні штани». Луїза розсміялася, а потім мило почервоніла. «Це просто примовка». Не встигла вона взяти трубку, як Ральф, прикривши долоною її руки, мовив. «Іди грати в покер, Луїза». «Правда?» Її погляд одночасно виражав сумнів і розчарування. Так, Ральф ще не зовсім чітко розумів, що відбувається, але відчував, що ситуація скоро зміниться. Луїза казала, що її підштовхують. У Ральфа ж це відчуття асоціювалося з плином. Так ріка несе маленького човника, що потрапив у біду, але він не бачив, куди його несе. Береги затягнуті чорним туманом, і коли плин прискорювався, він чув гул порогів попереду. І все-таки, Ральфе, є й тіні. Тіні в імлі. Правильно. До того ж від цього не стає спокійніше. Може, це просто дерева, схожі на пазуристі щупальця? Але з іншого боку, вони цілком можуть виявитися і пазуристими щупальцями, які прикидаються, що вони дерева. Доки Ральф не знав нічого напевно, йому хотілося, щоб Луїза не залишалася в місті. У нього виникло непереборне перечуття, або, можливо, всього лише надія, яка переродилася в перечуття, що лікар номер три не зможе піти за неї владлоу. Тобі не можуть бути відомі такі речі, Ральфа. Можливо, і так. Але він почував свою правоту і до того ж був переконаний, що у світі аур відчувати і знати означало майже те саме. Напевно, Ральф знав лише одне. Лікар номер три ще не відітнув мотузу школу їзи. Це Ральф бачив на власні очі, як і радісне здорове світіння її молочно-блакитної аури. І все ж Ральф не міг позбутися наростаючої впевненості, що лікар номер 3, безумець, має намір перерізати мотузочку. І незважаючи ні на що, перерізання цієї пуповини смертельний, убивчий акт. Припустімо, ти правий, Ральфе. Припустімо, він не зможе сьогодні дістатися до неї Владлову, а завтра, післязавтра, наступного тижня «Де ж рішення? Нехай вона зателефонує своєму синові і цій стерві невісті, і повідомить, що змінила думку про Ріверв'ю Естейт, і згодна перебратися туди». Ральф не знав, але йому був потрібен час на роздуми, і він розумів, що конструктивно мислити не зможе, якщо він не буде впевнений у цілковитій безпеці Луїзи хоча б тимчасово. «Ральфе, знову у тебе розпатлений погляд». «Який погляд?» «Розпатлений», – Луїза поправила зачіску. «Це слово я використовувала для опису містера Чеса, коли він робив вигляд, що слухає мене, а насправді думав про свою колекцію монет. Я безпомилково впізнаю цей погляд Ральфа. Про що ти думаєш?» «Луїза, коли ти збираєшся повернутися із вечірки з картами?» «Ну, це залежить від низки причин». «І яких же?» «Чи ми зайдемо поласувати шоколадними тістечками?» Луїза говорила з виглядом людина, яка відкриває військову таємницю. «Припустимо, ви одразу підете додому». «Тоді о сьомій або о пів на восьму». «Як тільки прийдеш додому, одразу ж зателефонуй мені. Ти це зробиш?» «Так. Ти хочеш, щоб я поїхала з міста, правильно?» Саме це насправді означає твій розпатлений погляд. Ну, Но... Ти вважаєш, що ця огидна лиса істота хоче нашкодити мені, так? Я припускаю це. Він може нашкодити і тобі. Так, але... Наскільки мені відомо Луїзо наразі, він ще не носить жодної з моїх улюблених штучок. Але що? «До твого повернення зі мною нічого не станеться, ось і все». Ральф, згадавши її в'їдливу заввагу стосовно сучасних чоловіків, спробував напустити на себе суворий вигляд. «Їдь грати в карти і дай змогу зробити цю справу мені, це наказ». Керолайн за подібних обставин набору сміялася або розсердилася на таке наслідування вимогливих, крутих глав сімейств і змильних опер. Луїза, що належала до абсолютно іншої школи жіночої думки, лише кивнула і, певно, була задоволена, давши йому право думати і вирішувати за неї. «Добре». Вона глянула йому просто в очі. «Ральфе, ти знаєш, що маєш робити?» «Ні, поки що ні». «Добре, що ти, бодай, зізнаєшся в цьому». Поклавши руку йому на плече, Луїза легенько поцілувала Ральфа в губи. У паху в нього розлилося благодатне тепло. Я поїду в Ладлуву і виграю 5 доларів у покер у дурненьких дівчаток, а ввечері ми поговоримо про те, що нам робити далі. Домовилися? Так. Блискавична посмішка, що промайнула радше в очах, припускала, що вони зможуть не тільки поговорити, якщо Ральф наважиться. І в цю мить Ральф відчув себе розпачливим сміливцем. І навіть суворий погляд містера Чеса не похитнув його рішучості. Привіт! День 253. Завдяки Збройним Силам України. І завдяки ним ми з вами знову скоро почуємося. І так, сонечко, все буде Україна.